عامل حال دو قسمه یو چې کوم درو ما عملي لفظي وبو عملي معنوي مخکې دا خبره ذکر کړه چې په عملي لفظي باندې تقدیم لا سری سره جایز او سوی چې په عملي معنوي باندې تقدیم نه جایز عملي معنوي څه عاملی معنوی دا دی چې مصرح نبی په نظم د کلام کې معلومیږي د فحواده کلام نه ما مصرح نبی په نظم د کلام کې او معلومیږي د فحواده کلام چې تعمیلی شوی معنی لکه دلته نه مان معلومه دا دی ترجه ترجا صحیح د غا تا من نه ته معلوم نه ده لعلنا ترجه ته څه این <مالومنی> او دا اننا حق وقتو سده اکا اننا شبحتو سده معلوم دا کاب دا تشبین شبحتو سده معلوم دا حان و نبیهو معلوم دا زان و شیرو سده معلوم دا طول دی افعالی تشه معنویان و آمیل مانوی دا آمیل مانوی چونکی مصرح نبی پا نظم دو کلام دی. او معلومی کی دو تحوات دو دیده دا چه کمده نو زعیف الاملی ده دو قوت دا غمقی نی پشانده نی داوی زعیف السه شه عمل دا پا دبانه چه کمده نو تقدیم دا حال جایز نده البته کده عامل مانوی سوی زرف نماغوزی دی چاند زرف نو بیا پی تقدیم سر جایز دی خود چون د ده دب نزبان دی دا ظرف عامل سنو مانوی نو دیست سنانه دا کرده ولا تتقدموا على العالم العاملي المانوي جی سوک جی بھی نو بھی نو بخلاف السر في تک پک apie ki krandeu او جه سوق چې کمونو سر د چا نوې عاملي وانوي نو بخلافه په استثناخي ساخلی ساخلی استثنا او سوق چې کمونو چې ساخلی عاملي وانوي نه وایي د بخلافه زر مستقله ساخلی جمله اخي صرف جاری مجرور دی کنه د دې متعلق کی کنه دا متعلق اگر په نظم د کلام کې مذکور نه دی خو محذوف دی ول و کل مذکوری دا ابن حاجب پنیز باندې دا عامل لغینی نه دی مانوی نه دی ته شرحاوی پنیز دی دا ابن حاجب پنیز نه دی خودته پنیز باندې هم د دې نه معلومیږي چې دا صرف دته پنیز عامل مانوی استثنا نه دا کړی څنګه په جاری مجرور باندې تقدیم سو جایز مالومی گی چه آغا عملی سا دی لفزی دی باز دیو چه آمل لفزیونی تقدیم جائز چه آملی ناجائز دی. بین شوی و آملن سم من معنی الفیلی لا حروفه مؤخرا لیعملا کتلک لیتا ان وندر نهو سعید مستقردن پیش حجر آغا عملن چاغر اگر اگر کړی مې ماناده چاله را یعنی راگیر کړی شوې ده عامل معنی ده چاله را فعل زم من معن الفیل چه راګړ شوې معنی ده فیل لره الله حروفه نه کې چاله را یعنی معنی ده فیل بقيه خلق حروف بقيه نه مؤخرا لي يعمل ده عامل جو مؤخر کړی شندسه نه کوي عمل نه کوي بیا ده لکه ځان په ډبره خلې نشي د کاتلکه لته وکهوه لکه د تکه شولی ت ش کار نه شو کته وای چې ز به د ته ویمشامل به معوي صحیح شوه او مقدر شووي لګ دا شو ص مستقراً في ح في د ته پنی باې لکه دا معاملهسه ش دی معوي زرف عامامسه شو معوي د د پنی صحیح شو اې هجر دی ګره نو فیاجر جار جار مجرور متعلق به ذابتای ثابتن پوری ګره دا غین حال مستقر را نو مستقرا په معموله معاملی معنوي څه شوي دی مقدم شوي دی فته چې واجی مقدم کېدلې نشي عدل د خصوص شوي دی ادي وانا در و نذر دا ترکیب ډیر څه دی ناذير دی ناذير کلمہ مذوم نه مذوم به حکم له لسی او ناذير دی دا ترکیب سایدن مستقرن فی حج نو چه عامل امانوی بیا دو قسمہ که دو پنیز باننے سو بو قسمہ باکی سو دو قسمة. یو قسم باغشی چه عامل امانوی غیر زرفی او دو ام قسم باغشی عامل امانوی سوی زرفی نو عامل امانوی چه کل غیر زرفی اتفاق بې تقديم دا عام صحال کېدل نشي او چی زرفي په ايګي کله نا کله تقديم څه دي چاېز ياګر چې جمهور وایي بالکل به څه دي چاېز دې وی بلکل پی جائز. کل نا کله او جمهور و بالکل به څه دي چاېز وانا هو مفردن انفع من عمر معان مستجاز ليه دا مساله د کوحل زګرګي <laughs> مساله د لڅشي کاحل مخ کې دا ویلو چې کله د فعل چې کمندنو چې کله عامل شي فعل متصرفي یا داسې صفات وي چې هغه مشهبي د فعلی متصرف سره د پاغي واره تقدیم ሰدي شایز ده هلته موږ دا ویلو چې کله فیل او ش سی غه د سیفت مشا نووي دی چا سره فیل سره هغ باې چې کمو بیا تقدیم جایهز نه دی ک مونږ یو ویل و اسم تفيل اسم تبدر مشابهتته فیل سره ن شته صحیح ده که نه چې فیل کې زیادت نیست شته او په اسم تفر ک سر دی زیادت دی نو ده الله الله الله نو پ اسم تفيل باې تقدیم سنو چاز نو د اسم تفيل ل فل عمل ته په معمول متخره ک عمل کو شو متقدم ک عمل کوی یو صورت ته دی مستفنا کوي چغ د مله کول چې پاغې کې کمون اسم تفيل عمل کوې شيشي تو معمولی متقدم کمسی کڑه دی؟ عمل کڑه لگه دا ترکیب شو زیدن مفردن انفع من عمرن معانن دی ترکیب تو گو را مفردن سی شو گا نا زیدن مفردن ز پدا سهال کی چسه واخلی یوازه د دی ډیر فائدہ من دی ز عمر نه پدا سهال حال جبر څو کول سو کی, کی مدد وکي یعنی عمر سره چې دوه کسان څه شي یو زې شي او زې تزان لې را زې لسه دی خله د دې کې فائدہ ډیر ده زې د یوازه نه فائدہ ډیر ده د عمر دا شرګند وسارانه تا خوردي مانو څه او کو ظاهر کې دا انفاو دا عمل کړی دی په مفردان کې هم صحیح وکړه دا لته ان فوکي زمير دي د فایل اغيزولو حاله ادي زست څه دي راج دي سیدا دې مفردان تیر چې کومه څه شو دي حال واقع شو دي سیدا من عمر المعاننه فدي معاننه کی ام انفووسه کړی دی عمل کړی دی در دې امر نس دي حاله صحیح وکړه بمعانن کیو معزه کړه ده عمل کړه ده عمل ذلحال عمل کړي بچا کی بحال کی نو د دادواله معانن مو پردان دی کی عمل لافاو ده عمل څه دی ان فاو ده خدای یو ته نتی کمونو حال دی له جهته د مفزلیت نه او د بل نه حال دی له جهته د مفضل علیهینا نو دا سہی ده کنه لا افراز مفضل مفضل له او د امر څخه نو دا مفضل علیه دی سیدو اوس دل تک مون ته عذر ده دا دوړه مقدم کولې همو نشو او دوړه مؤخر کولې همو نشو که کدوړه مقدم کو زیدن مفردن معانن به دوړه حالونه د چا شي د زید شي ګانا او کله انفعون دوړه سکو زیدن انفع من امرن مفردن و معانن نو بیا به دوړه د چا نه حال شي دا امر مې شي حال شي له التباس معنا کسی کی راضی دلته زما مجبوري دا چې انفو او د مفردن څوک مخ کیتو دلته چې کمر په دې مسالې کې وڅرعو عمل وکړي بچاګي په معمولی متقدم کې په نور ځای کې کوله خوب نشوي لا کځه دونو مفردن انفو من امر المعان مستجاز دا جائز ګڼل شو دې لای هن دا ضعیف نه لري لای هن دا سن نه وَلَهَا لُقَدِيَجِ وَزَعْتَ عَدُّدِيهِ لِمُفْرَدٍ فَعَلَمْ وَغِيْرِهِ مُفْرَدِيهِ نحن بل مسألة ذكر كي لانده اغا تا ده چه حال ده يو ذو الحال رات للشي مرلان دور گا بل حسانو خواه حسانو حال مفرد وم رات لشي متعدد وم رات لشي مفرد وم رات لشي خواه کو ذو الحال ده ده چه کم دنو أغا قونو شو غنه کذل حال یثبی افرادی ک متعددی لا کو سورا پر انیز اذ جاء ازیدون نی بریدا جاء ازیدون راکبا واحقا جاء ازیدون راکبا زواحقا راکبند اذون نسدی حال له حال له نزول حال دی او احالی متعددی او د رون کې دی شي چه شي او حالو متعدد شي لکه لقیتو هندن لقیذ سوایدن منحاضره لقیتو هندن زمي لاوشه د جاسره هندي سرا سوایدن پداسهال کې چې زو سعیدو مذکر دی تو سعید کنه او هند چې ور ومنحاضره اگر اكو زيدن کې وا راکته راځلو زه برته مدوړې شو لقیتو زیدن لقیتو هندن سوائدن سوائدن منحادیرتن صحیح شوکا نا دلتو زلالنم سری متعدد او حالنم سری متعدد بی صحیح متعدد او حالنم متعدد صحیح دیکھو کوئی التباس نشت دی صورت کی دیکھا مذاکر مذاکر لا بودا موانسا خوکچر تسی التباس را دی لگا دی دی ہندی فضا زید کا لقیتو زیدن سواعدن منحادرن او سواعد سوکتے و منحادر دا قیدی دی دل ریخ کولی خبر دا لقیتو زیدن سواعدن منحادرن ملوشو مزود زید سران صاید اومن حاضر نو صاید سوق ته مون حاضرو سوق د دې لپاره قاعده دا ده چې دا, دا. دا اولنې حال به د ساني اسم نه او ورسنه به دا اولنې نه وي نه ولټاره قانون دا ده کنا یلی یلي د هالحال ذولحال سره شي ضروري ده ف هټل ورثه په کاردار چې یلي د حال سره شي چې د حال یلي د ذولحال سره شي راشد اوس اولنه او رانا جدا شوي دی دا تویم را نه کېږي جدا کېږي د دا تویم سره چې کم راغلی دی دا ساعدن به د چا حال شي دید او د توور حرن شي لقيتو صاح دن سواعدن من حرن میلاو شم د د زر سره په کو د زر کې چې زر ساعو زمون حما دده پوونه شوي والله لقا جی او تععد دودي حال ته کمندور راضی خاونده تعدادو لمفرد ذوالسی مفردي او غیر مفردي او کثیر ځان بسم په یو ځای کې غبله کاو